'n goeie middag aan almal wat ingeskakel is hier vanuit 'n uh, bewolkte en koeliger Kimberley. En uh, ja, dit was Mary Hopkins wat daar gesing het en sy het vir ons die inleidingsliedjie van Treffers van Togot.now en eh uh, they uh, met met die woorde those were the days. Denk julle ook so? Hier, baie mense sweer by die 70s en ander weer by die 80s. Ek eh? ek is enige iets hier van van die 50s in die laat 50s. Ek moet sê die vroeë 50s raadplaat uh, is gekrap. <laughs> so, is van die laat 50s tot so ongeveer die eerste jaar in 80. Daai era is my mikpunt of nee, nie dit is my ideale muziek uh tydperk geweest. OK, julle wat gereed inskakel Jylle ken al die procedures en jylle weet waar oor die program gaan. So ek gaan die tydmorsie, ek gaan sê ons gaan eester luister na een baie bekende Suid-Afrikaner en sy was slechts bekend as Cornelia. Uh, sy was beslisse slagoffer van die oude regering waar sy groot hoogtes kon bereik as daar nie soveel boykotte en syke type dinge, teen Suid-Afrika in daar die jare was nie. Sy het beslist die talent gehad om internationale superster te word. Uh, superster te word. Nou, ja, jylle weet ook sommerdaardelik, al die ou luisteraars weet wat om te verraag, wacht. Wat er liekie gaan ons luister? Natuurlijk, picking up pebbles. Hier kom Cornelia. Look at the kids on the sandy shore Watching the tide come in Eyes to do the same sweet things What pleasure stars, high up in sky, to say my prayers and off to sleep, and then to wave their raaid, right, ja, dit was Cornelia picking up pebbles, en sy sê hoe die dinge memories terugbring ek kon onthou specifiek hierdie plaat dat ek een aand uh, die, die die LM Heat Parade was uh, is op sondag aande gewees, ek kan nie onthou hoe laat nie, maar ek het moet so klein radio kie, toe ons nog klein portaboolkies gehad portaboolkies uh, en ek het met hom onder my kussing gelee in die kooshuis, ons mag nie radio geluister het nie, en onder my kussing gelee en ek het geluister, die memory kom by my op, onmiddellik toe ek die plaat hoor, so ek geloo, elke plaat wat gespeel word, het iets in vir iemand, ne? Oké, okay, nou kom ons by die tweede lekkie van vandagse program, en natuurlijk wie anders as die koning, die koning is natuurlijk Elvis Presley, op 8 januari 1935 is hy gebore, in een tweeslaapkomer, hy in Toepelo, Mississippi, sy tweede naam was uh, Aaron geweest nie, jylle amal weet dit, en sy tweelingbroer, Jesse Guerin, was doodgebore, so hy het uh, as alleenkind groot, geboor. en wonder as sy uh, tweeling ook saam met hom groot geworden het, of sou hy nog Elvis Presley gewees het, sou hy nog, uh, hy weet, sou hulle groep gewees het, sou hulle, dis nogals, uh, ja, uh, sy ouwers was Vernon en Gladys Presley, en hulle het in 1948 verhuis na Memphis, sy Likkie Woodenheart was gebaseer op een ou Duitse volkslied, uh, die tweede vers, Moes Muse, sy den, uh, Stedelen heen haus, eh, uh, ek dink ek spreek het recht uit, ek het hem al gehoor die ene sing, word in die oorspronkelike Duitse Swab, Swabiaanse dialect uh, wat in Woertemburg gepraat word gesing. Marleen Diederig het, uh, het die plaat voor, voor Elvis bekend bekendgemaak en uh, op die beekant van haar seven single Lily Magdalene in 1957. Maar kom ons luister na Elvis se liekie wat hy vandag vir ons bringt Elvis Presley, hy sê Don't leave me now en gedien 50 Don't leave me now leave me Now Yeah. Come to these arms Elvis Presley, net een van hom en dit is die enigste ene. Dit is Elvis Presley. Hy, die, ruit, wat die real Presley, soos hulle in Engels sê, right ons kom by een wat ek baie van hou, wel, die damiekie hou ek baie van en uh, die Likie ook, ja, alle Likies eindelijk. Die Siekers is natuurlijk een Australië Haanse Ek sê altyd Australiaanse, maar mense sê vir my ek is verkeerd, hulle sê nie, dit is een Australiese popkwartet. Ek sê is een Australiëanse. Jy weet, as ek van een Italianer praat, dan sê ek Italiaanse. Ek sê nie Italiese nie. So, hoekom kan Australiën nie een Australiëanse popkwartet? Ek weet nie, Afrikaans is vir my snaakse tal. Maar wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne is hulle gestig, hulle wat die eerste uh, Australiese popgroep, uh, muziekgroep, om groot albumverkope en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en Verenigde State te behaal. En die diekie wat ons gaan luister na hulle is precies die ene, The Carnival is Over, word altyd gespeel hierin so aan die einde van uh, enige karnaval of selfs uh, partijmense sluit hulle vertoonings af met die specifieke liekie. Kom ons luister, die siekers, the carnival is over. Neg die 67. so is dit Judith Durham uh, dit is een van my ofwel, my ginsling, een van my ginslinge uh, groot gunsteling sangeresse en dit was altyd die seekers uh, voor, I mean uh, sy het eerst by hulle aangesluit, ja en toe word hulle the new seekers toe sy hulle verlaat en toe, uh, sy nie meer daar is nie, toe al aantrekkingskracht wat hulle toe nog oor gehad het vir my, was die 12 snaar gitaar wat hulle so wonderlik as inleiding en eh uh, die liedjies gebruik het en eh uh, ja oor die algemeen uh, dink ek uh, Judith het hulle populariteit baie uh, boost gegee, sal ek sê vir die seekers. Sy, sy is so fijn en petit, jy weet eh uh, uh, as mens dan sien dan dink jy ag shame, ek wil ook eenetjie hê. Jy weet, een van daai Jy wil al optel loop met dat. Maar in elk geval, ons, kom, ons stap aan. En ja, hier is wat nou toevallig, ek weet nie hoe dit gewerk het nie, uh, maar jy weet, wanneer men klaar uh, speellijs opgestel het, dan kom jy achter, daar is sekere dinge wat ooreenkom en uh, wat, wat uh, dwarsdeur die program ooreenkom en ek sien toe In vandag het ek baie liekies in met die uh, friends en vriende en dit, op uh, die type ding, in die titels. So, so tis en dier sal julle baie van friends hoor vandag. Uh, en ons gaan wel ek sê eers hallo aan uh, Irland. Irland is ingeskakel en dit is die, uh, Henrietta. Uh, uh, sy luister in en... Dit is gewoonlik Sy en uh, Hans, Sy en Hans. Ja, hulle luister saam daar al die pad van Ierland af. En ek hoop jylle geniet wat jylle hoor. En dan Hanlie, jy het gesê, jy is ook ingeslaan. Nou Hanlie met jylle weet vanavond wanneer hierdie program klaar is, ek maak so ongeveer 5 uur klaar met die program. En dan 6 uur, dan is dit gewoonlik Rudolf wat oorvat met sy program op spoed nou vanavond staan handelie vir hom en Rudolf moes een vliegtuig haal en hy moes die vliegtuig uwezeen gevat het, nou eh, of die vliegtuig moes om, uwezeen een van die twee, een van die twee, maar in elk geval, so hy is nie beskikbaar nie, so eh, handelie, hulle staan in vir hom vanavond en eh, morgen ochend doen hy ook gewoonlik die die branche show hier van 10 uur tot 12 uur, dan moet ek nou vir hom instaan, so Dit is uh, nou Rudolfse 2 programme wat uh, dier ander mense gehanteer word vandag. So wees seker om ingeskakel te bly wanneer ek klaar is vanavond en 6 uh, uur, dan vat aanlele uh, die opspoedprogram oor. Ok, waar was ek geweest? Ek het nou gepraat van friends. Ok, kom as luister sommer net na die eerste ene en dit is, jylle amal ken hierdie en het was een tv-program gewees en dit was Uh, Dion Warwick of wat, hoe, hoe spreek mens het uit? Warwick uh, en die program wat sy gehad het was uh, so'n uh, verscheidenheidsprogram en jylle onthou om? Ja, that's what Frenza volg. En op hierdie specifieke plaat is daar sangers Uh, ek weet Roy Orbison is daar, en uh, wat is hy, Ray Charles, en och, daar is een hele klompie, baie bekende name, wat op hierdie plaat deelneem aan, and that's what friends are for, so kyk of jylle van hulle herken, hier kom, Dion Warwick. sê Celine Dion, ek het nie het nou, toevallig het ek uh, nodig van Celine Dion praat, uh, dokumentair gekyk oor Celine Dion, ek kan nie geloo, ek weet nie of dit een reenactment is van iets nie, maar wat ek daar gesien het is vir my baie tragies en is baie skokkend wat ek daar gesien het van, uhm, Ja, wat, ek weet nie, hulle noem die patiënt Celine. Ek kan nie mooi uitmaak of het rechtig sy is nie. Maar, uh, ja, dit is uh, tragisch. Uh, kom ons stap aan met die program. En ons kom nou by een wat vir ons in die 60s. as ek sê ons, dan praat ek van my ek en my tlas daar in die laat 60 jaar, eh, 60s, 1960s, laat 60s, eh, het hy vir ons baie, baie eh, parties eh, of pret gegee. En ek praat van, natuurlijk van die een wat dier die T-set eh, gedoen word, die liedjies naam is Mabel Amie. O, is een enkel snit dier die T-set van die album met die naam. Nou, dit, ek dink het moet Mabel een sekere bracht, een mooie vrou, en amie is die vrou sy naam, sê ek my mooie uh, amie, as ek recht moet afleid, ek weet nie. Uh, die lucky bereik nummer 5 op die bilboord had 100 in 1970, die oorspronkelike uitgave van die enkelschnitt in Nederland, is in 1969 op 10 set rekords vrygestel, met meer as 100.000 exemplare. Die Britse weergawe is heeltemaal een ander weergave, stadiger, in tempo, en uh, begin met een laarsletel ook. Die groep het ook een Italiaanse weergave van die liekie opgeneem. En ons luister na, ma bella mi, en denk nou net, jy dans nou met iemand, cheek to cheek, dan is, dan sê julle achterkom, hoe lekker het hierin gedans. Ons het op, op al die parties, moes ons omga, tot die plaasparties, waar hulle net Karolus en Karolus en al die goetigs gespeel het het ons hierdie in een ingedruk en hy het net so lekker gedans of eindelijk lekker gedans hier kom heen my a child of the sun and the sky and the deep blue sea my belle amie après tout le bon jours, je te dit merci, merci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 daar ons een lekker een om te luister. Maar Bellamy, die set nou, die T is nie soos een T nie, Dit, uh, is die, meer die T wat hulle in golf gebruik, die ding wat hulle die balliekje opzet, die T-Set. T-E-E, uh, -E -E, nie T-E-A nie. Ons stap aan en ons kom nou by, o, oh, hierdie dametje, ach, sy ook laas week oorlede, en ook uh, uh, legende sal ek sê ek praat van Franshoes Hardy en sy syng in Engels, dit is die album sy naam, atelie album van die gewuldig sangeres Franshoes Hardy. Dit is vroeg in September 1966 in die Verenigde Koninkrijk vrygestel. In 1965 het al die, het uh, uh, uh, die leekie all over the world van hierdie album die top 50 in die Verenigde Koninkrijk bereikt, wat nog 15 weken op die top 50 gebleid in um, een uh, hoogtepunt in nummer 16 Uh, op die treferslijste te behal. Nou, uh, ja, nou, net voor, ons gaan nie daar in die lijst, en ons gaan luister, if we are only friends, ek het ons gesê, die, die friends ding het so baie opgekom, maar ek wil net voor ons dit, uh, wil ek net weer noem, nou, nou dat ek sien, he, he, Henriette, hulle luister daar, in, uh, in Irland, laas week het ek, uh, my nieuwe program, uitgesaai, En ek het lekker gesels, en ek het moet allemaal gesels, en ek het ook, ek het myself net ingeleven hierdie. En toe ek na by die einde is, toe kyk ek so, toe sien ek die uh, streaming is nie aan nie, en toe skakel ek om aan, so die laaste ongeveer half uur van die programme. Uh, weet ek, was uitgesaai, die wat voor dit gebeur het, is ek nie seker van nie, ek weet nie, en ek krijg geen terugvoering van enig een, uh, behalwe nou uh, van uh, uh, uh. en reet hulle af, wat gesê het, hulle het uh, geluister, maar hulle het ook net die laaste stikkie geluister, so ek weet nie of hy eerste deel doorgekom het nie, met ander woorde mense, uh, ek het baie werk aan gesit, so, om my werk nie verloore te laat gaan nie, Uh, gaan ek nou maar hier die week wat kom in die timeslot. Ek dink dit, uh, dit is in die plek van my hondkies as hondkies, en hondkies as hondkies was altyd op een woensdag gewees, en so op woensdag middag gaan ek weer die selfde program oor vleesbaai uitsaai, en hierdie keer gaan ek net seker maak dat alles stream, soos dit moet stream, Uh, dan uh, sit ek nie met die twyfel of het hy deurgegaan of het hy nie deurgegaan nie. Maar uh, ja, en daar het uh, uh, Hendry het my ook reg gehelp en gesê ja, hulle het geluister en hy, sy nogal sê nogal, dit was een mooi program geweest. Ek uh, waardeer dit uh, so, uh, julle kan volgende uh, woensdag kan julle luister na die, weer die eerste episode Uh, aangezien ek nie seker is of hy deurgegaan het nie. Maar ok, ons is terug by Fransus Hardy, laas week oorlede, en uh, baie tragies, en die liekie wat sy vir ons bring is, uh, If we are only friends, ja, good question, why do you hold me like you do, why do you, kom uh, ons luister, If we are only friends, why do you kiss me like you do? If we are only friends, why do you haunt me all night through? Do the words, I love you, never come to your mind? Don't you know I love you? Or is low? Really blind And every time we dance When there is the light Up above I wonder if by chance You will discover This is love Could we be as happy As we both Seem to be For what to see if we're only friends All evening in your arms you hold me Till suddenly it's time to part I wonder why you always hold me So close to your heart If we are only friends Why don't you dance with someone new do I always live with you There's a happy ending but on you that depends and until you tell me I can only say we're just very good friends We are only good friends We're still very good friends Ja, ek wonder hoeveel ons was nou al sad om die story te hoor. We are only friends. Ach, nee man. sê, ek het meer as dit in gedachte gehad. Maar in elk geval, dit is nou een, een mooi manier om die ou af te sê. Uh, we are only friends. Ok. Um, ja, wie is volgende? Ek het nou uh, so my aandag verloofd. Ja, kom ons doen dit. Uh, die volgende een gaan ek twee maak. Hoe laat julle die? Huh? ek is 'n reproduseer. Ek gaan luister na 'n uh Likie van uh, of julle gaan luister, naam. Ek gaan hom speel. Suid-Afrikaanse kunstenares gebore as Joanne Elizabeth Libbe. Sy is in Boksburg gebore op 26 Maart 1948. Sy voltooi haar skoolloopbaan in Johannesburg se Hoër Tegniese Skool en begin 'n naure as 'n ontvangsdame en sing in 'n Country Orkest in 1967, trouw sy met Ralph Thursdayfield, Thursdayfield, joh, sing soos kreek het, en uh, terwyl sy in die huis sing en haar werk doen, word sy dier een uh, bierman opgemerk, jy sien dit help, as jy, as jy dink jy te sang stem, sing so hard soos jy kan, daar in, in die shower sommer in die ochende, uh, jy weet, hierdie ene, sy het gesing, toe word sy dier een beerman uh, opgelegd, en die ou het daar aan Johnny Colini voorgestel, wat op sy beer uh, audisie by Pieter Loutus Gello Records gaan reel. Nou ja, oor die jare het Joanna Field vir ons een paar van die beste country in gospeldikies gebring wat Zuid-Afrika kan bied. Joanna het op haar uh, eie en, uh, en uh, saam met ander groot kunstenaars, soos Billy Forrest opgetree, en een paar klassieke, tydloose snitte opgelever, soos Don't Fly Too High My Little Bird, Dreams Are Good Friends, en, uh, soos friends, maar this, uh, this Little Light of Mine. Uh, ons luister na haar, en ek, soos ek gesê het, ek gaan 1-2 maak, sy syng vir ons, Dreams are good friends, soos ek sê, daar kom die friends nou alweer voor. En die ander een is The Love in Your Eyes. Is al twee, denk ek, is Vicky uh, Leandros liekies, maar in elk geval Joanna Field, ons eie Joanna Field, sy doen dit vandag vir ons. Dreams are good friends, when you love field ons eie Jenna ja, Field en uh, sy het gesing so the love in your eyes en dan die ander ene is dreams a good friends right nou ek sê hello joy shortly shortly of swertly ek dink is shortly shortly deur in Amerika die dorpie se naam is surprise en dit is daar naby eh uh, uh, Arizona ne Uh, uh, jy is ook ingeskakeld as usual sal ek sê en uh, ja, dank jy dat jy so gereeld luister en dank jy dat jy die program geniet uh, jou slot wat jy specifiek voor ingeskakeld is is die funny spot wat so oor 15 minute kom ons by hom uit en uh, ok, ons stap aan <coughs> ons kom nou by jou ou ofwel, dit is een groep hierdie en hylle is ehm um, J and the Americans. Hulle is 'n Amerikaanse rockgroep wat in die laat 1950's gevorm is en uh, hulle het aanvanklik reeds het bestaan uit John J Trainer, Howie Kane, uh, en Kenny Vance en Sandy Dean. Hulle grootste sukses op trefferslyste het gekom nadat Trainer as was uh, vervang was als hoofsanger dier Jay Black. En uh, Ja, hulle is in 2002 in die vocal groep Hall of Fame. Is hulle opgeneem daar. Ons gaan hulle luister en die leekie wat hulle vir ons bring, is ek hou van hom, is een, een lekker, jy het my woon of ek in my zondagprogram ingesit nie, maar in elk geval hier is hy Karamea van J and the Americans en hulle sê dit is een rockgroep, kan nie sien dat hier die rock leekie is nie, maar Ons luister na hulle J the Americans. Jay and the Americans Karamea, en uh, baie mooie liekie, ek hou baie van hom, maar soos ek sê, miskien, alhoewel nie, hy het so'n aspek van uh, contemporary rock of so iets, het hy daar in, so, ja, kom ons los om hier, hy hoort hier, in hierdie program, in Golden Oldies program. Right, ek uh, beweeg nou aan en ons gaan nou heeltemaal Afrikaans. En heeltemaal Afrikaans, dan praat ek vir die ouwe wat gitaar gespeel het in Worsi Vurser, sy uh, groep. Hy is Zirk Berg, was een uh, Afrikaanse sanger en gitaarspeler in uh, vir, uh, ville, Weile Worsie Visser, hy was bekend vir Likie soos, ek hou nie van werke nie. Ja, want hou jylle om, eh, wat Worsie syng ook, weet al hy blomme geplant, en eh, soos dit is by die Weskes. Hy is op 14 december 2013, is hy oorlede, nadat hy homself en drie ander geskiet het. Baie tragische omstandighede geweest daar, wat daar gebeurde die dag, en ons gaan nie uitbreid nie, ons sê, eh, Zirkberg gaan vir ons twee so komies en komedianties. Uh ek hoop nie daar is enige hoe gats ek moet nie ek moet hulle scrutinize dit vir uh weet om uh, ouderdomsbeperking op die liedjies te sit. Ek hoop nie is so iets nie, maar kom ons luister maar. Uh, die eerste een is Zirkberg en die, uh, die liedjie is 'n borrels in my bier en uh, hy uh, sê borrels, borrels in my bier en my antie van garries. Kom ons luister Zirkberg. Mij geld sakelijk vaal Ek is die staal bang om die pos uit te haal En dis water en luchte en die tiewiele sensie bang bank bestuurder wil mij ook nie meer ken Benaan sit ek daar, hier in die paar En daar is borrrr, als so ek maar daar, ek sit zo'n staar En daar is borrr, son maybe my, my karre is gestamp pro lief dit mos weer gery en my kat het altyd weer klein huis gekry en al twee my dogters Die ene staan er dag En my dochter en staan er tjie Altweer verwaard En na sit daar Hier in die baar na daar is bar Ons maybe So ek maar daar Ek sit soos daar En daar is bar Ons so een so maybe Dan en dan en dan en dan, -dan, -dan, -dan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 Mij baste rond Flavie, hy loop so graag om Uit die Franse poerel aan my biervrouw bijgevond Dus hy is moe lees, ek denk weer aan sky Ek wens ek kom vir altyd hier in die bar blij Of in naam zit ek daar, hier die baar En daar is borrrrrrr, maar daar star and a ze bor rose maybe nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan Die diep in daas bor rose maybe Sit back maar daar my glas en staar na daas bor maybe Sit back maar daar jy so sien in daas bor maybe Van naam tot die daar hier en die baar in daas bar Maybe. My auntie, what in Gary's boon, Terea, pizza's, Die getang, breek tu, Ommetraai, And slatter, lat, say, hoos. Oh, die roksak, Oh, Oh, die roksak, And sak, say, Oh, die hele lootu. My wo wat wik in Garrys woon, hy kon nie veet rei nie Hy verloor maar sy balans die wiel trap op sy knie Hou oh, die roksak toe, hou oh, die roksak toe Hou oh, die roksak aan, sak sy sak, hou oh, die lot toe A jonge lat in kakemaas, sy jaag la die kak pad. Die pad so Die pat was so'n bietjie glad, hy val toe op sy gat Oh dit op sak toe Oh dit op toe Oh dit op sak gaan sak sê die, die, die, die la lot du. Van Marble Hall Hy wil een leeuw gaan uh. Maar hy so bang uit het weggehaal Hy het in sy broek geboel Hou <truh> oh, die roksak toe Hou oh, die roksak toe Hou oh, die roksak aan Sak sy sak Hou oh, die julle lot toe My oom wat ook in Nigel woon Hy het sy vrouw virkel Oeh lekker Sy om toe Blauw vieter joel En hou sy een wekkie stil Hou die roksak toe Hold your ox sack to Hold your ox sack say sack the little do Hold your ox Hold the little hou die roksak toe, hou die roksak aan, sak sy sak, die hele lot toe. Allee, dit was Zitberg met my anti van Garris. Nou, jy weet, ek wonder altyd oor hierdie ding. Die dag, toe ek my basis gedoen het, my AMI, door en, oh, die, wel, nie gedien, 71, daar rond, En uh, dan, al ons koffie wat ons gekryd was altyd so blauw geweest. <laughs> en die sprake was dat daar word van hierdie blauw vitriool in ons koffie gegooi om ons uh, bykie in toom te hou. Je weet, is een anti, anti iets. En uh, ja, uh, laat die ons nou nie te... Uh, wel, opgewonde raak, terwyl hulle daar net mans hulle heet nie. Maar in elk geval, ek wil een dag nog, ek wil kyk of ek nie een chef in die hande kan kry. Een van die Weermacht-sjefs, uh, wat vir my dit kan bevestig, was dit gewees? Het hulle dit aan ons gedoen? blauwe vitriool in ons koffie gegooi, uh, want ek uh, uh, uh, weet nie, watse koffie hulle gemaakt het daar nie, maar die koffie was wat uh, bieke ander kleer geweest en as hulle sê blauwe vitriool is daar dan kan ek het half en half gloe, so ek weet nie, kom, hulle is daar enige uh, weermachtchef, sieso, wat kan beaam, of kan bevestig, right, ons uh, is daar, Joy, steek op jou hand, hier kom jou afdeling, en eh, uh, Ja, ons het vandag vir uh, Gerkie Oodendal, wat vir ons een story vertel van Stofpad. Nou, uh, ja, is een tol story hierdie, maar uh, ja, ons lekker om aan te luisteren, en uh, ek lach baie, uh, jy weet, is uh, uh, dwarsdeer, die vertelling van hierdie story. Kom ons luister. Maar Kom maar, ja, wil ek, ja, ek het daar baie uh, goeie, Uh, op Laarskoel was ons nou, op hoe Tim op Laarskoel was ons nou kaalfoet bezigheid, je weet, en zo. En die wat schoenen het en die winter trek het nou aan. Nou, om, om, om bij die invoels bij die pijl uit te komen, zijn naam is Stofpad. Nou wil ik jou zeggen, vijf namen heb ik nog gekregen van zijn voetjes wat zo so in die stof afloot. Had hij nou Stofpad, want het oorswerelde moest, als die pa een naam het, en als het allemaal wordt zo so af van die pa zijn naam af yeah. genoemd. En nou die oorment heb hij oorspijer geskrap. Maar hij is voor ons gehaald, ik weet ook hoe hij in die plooi was, ik heb meenige ochtend gezien dat nou, hij omvat z'n hoed, hij kan hem niet opzetten, hij schroef hem zo op. <laughs> <laughs> en dan stap hij daar uit, neem. Toe trouw hij nou later aan met die tanny, maar dat is nou ook tamelijk een verseracht tanny. Toe hij nou, plaaspad is hij nou, wat is hij nou soms later ompaai genoemd, toe wordt die tanny nou ompad. Ik. <laughs> <laughs> En toe, daar heb veel van my. Veel van my toe geboren met die voetjes vol stof, Toes hy stofpast. <laughs> hulle was verskrikkelijk arm. Wiet ek sê nou vir. <coughs> na kom ons nou daar keer. Na vredag, hulle het die plaats gehad, Waar die oom nou verhierd, Dan het die machine goed gehad. Nou. Na rijd ons nou gaan blij bij die huis, Daar achter die strand veel, Daar nou, waar die goed vleewater was. Na vredag stop die tanden, Daar heb die spa, Na koop sy nou voor, aan, Om nou samen te neem. Dan, as hulle bij die huis kom, Sien, ek had het aan toe die Hy tannepa sal so uit, na nou vat sy myn haar haal bleid, nou die sê so die groenstrepe vir stofpad yeah. En teetbrat kan blau, die blauwe En kortpad, die kreeg die groeniekie en sy nie omvat die wit in die middel Ek moet hier goed gehad <laughs> <laughs> Hy so, as hy gewewe, ons het daar gekom nie dat Laar hy saan, sy sit, dan lees die tannepaar nou net vir ons Soe twee recepte die koken geniet uit, nou sy oor dit gegeet <laughs> <laughs> Hy woom het vir ons spookstories uit sy tjekboek het vir sy tjekboek uitgelees <laughs> As ons was, as ons gelukkig was die oom oorst kentakkie tegevat en bedaaslo, want ons die ander mense vingers gaan afleggen. Hy kinders het nie baieke sinds goed gehad om school toe te kom, en skoenen nie. En as het nou so bitterlijk koud is, hy vir ons kan koud raak, hy vries lekker haar, ah. Da gee die tanden net elke ochend vir jou verstaafpad om... Kortpad, kry net elgen so, so tielebietje antifreeze. Somer baieke, somer baieke, maat hulle. Kom bubber, gaan aan school toe. Maar toe, wat kan die oom, Christmus, die oom kon baie lekker plan ook maak, nee. Eem Christmus, ek al wil gaan, eem Christmus, to besluit die oom, hy gaat sy eie. Christmus bou. Haas, so bietje van die adrenaline, diesel. En die kind soms wat die behoor gekreed, is een zwart pijp. Oh. En hy brieke, hy bies uit hem gekar. Dit is nou ook okay kers aan. On. En ons is opgewonnen. Die aners sit soms op die garage van ons. hulle kyk, hier is iets aan die gang. Hier, <laughs> <laughs> en die oom sê nou, en hy vat so toiletpapier. En ek hol hom sê, so, en petrol op. Dit is En hy steek vir hom brand. En hy tete van hom brand, sê toe. Toe gooi hom te hoogt in die koosijn vast. En hy val terug in die huis in. En die oom sê, ne, en hy haat loop. Maar voel geluk af, om. hy kan vat in hom. Toe Machtig om het toe te laat lekker goed voel dier, Toe was haar nie my die Ek was boxing Toe <resultád> kan ek nou niks het een oor het oor. Daai kom sy oog aange wenkbrouwe, drie jaar daarna het hy nou niks, hot, had hy niks en skryf. Vier van die hane nou nog die week om eet te. Het is nou op, Nou, wat ons ges ges nou gee die oom vir ons, a Met twee betroene mak, sien toe, stofpatvorm inzit, maar dis, daar met twee, nou met een hal, wat jy weet, in die oom wil nou voelpreis vir christmas mak, net wie so skens vir christmas, ach, nie vir christmas, jy schaf so in die winter. Oh. En a, hy wil een paai maak Een verjaarderpaai Een voolpastei Een voolpastei Dat is een voolpastei Net toch als een En een goede paadje is Een voolpastei Nee het nie dikke ruisings Nou stap ek in, dis en hy maar is koud met En is bitterkoud Ek is nou dik aangetrek Lekke toboosjes en goedjes En stap ons aan die fjald, En nie na die vleitje maak Goed vlees Hoe die hoogtetje kom Hy het nou sê Antifreeze in En dan heb je algeweer Want ek sê vir hom, jy sê moet lekker schiet, want van die kou is hulle haalgeweer ook nog genouwe geraak en die ding kan vir jou skop. Hahahaha <lacht> <lacht> Woos dat oorkomt, jy sê nie watere, jy sê net met kou een ganse eende wat jy kan noem. En nog species wat nog nie ont, ontdek het, die is ammele haal baie. <lacht> ek sê vir hom, hy sê, hoe gaat nou maak? Ek sê, jy sê, ons al twee skote gelijk afschiet. En ons moet een min vols met die twee betonen by jou pa aankom, is daar moeilik he. Hij sê hoe gaan dit doen? Ek sê ek dink jy moet altyd skote er gelyk afstry. Hy sê maar dink die ding gaan skop. Ek sê wag, ek sien jou. Ek sta agter jou. Dan trek jy af. Nee, nou, hy lê nog so alduir reguit aan die strandbank lê. Die vol swit van niks, dit koud maar die son het nog net so opgekome. Nou is dit sommer bitter koud. Nou as skote afgaan. Nee. Toe, jy kyk agter oor, die stof staan hier in die, die vlakte en nee. en toe ek my kon kry te sien man, hoe kan ik al die ek al nie stofpad lekker sien nie? Wat gaan nou aan? Dit is nou so al donker. Wie En ek het ook so kijk nie, toe die volse poote, en hy vle vastgevries nie, en hy skrik vir die skoot wat afgaan nie. Hy vle met hy hele vle wat het soek vir die verby, dat het donker is hier begraaf. Het saan verduistering. Die twee skooten het, het in een pad waar hy oor die vle loopt, soos die, die, die vols, en die ander vle. En hy gaat weer die. Het is het die geneek aan toe moet ons achter loop, want soos jy so nou die vlees meld, vlie die misserskie te voels nou weg, hulle so, wat nie wat doe is, die doe is still nie, en een half meel het oor doe je voels op. <tweel> <tweel> jo, mensen, dit is nou een tol story, soos ek gesê het, en uh, ja, jy weet baie van die grappe is nie wat er grapje vertel nie, is hoe jy hom vertel en hierdie is rarig er uh so uh, uh bewys daarvan hierdie oue net die rechte uh manier om hierdie grap aan ons oor te dra daar's so 'n klomp simpel dingetjies tussenin nou die uh, die voedsvries weg met die hele vlei water wat aan hulle voete vasgevries vries is en, en, en, maar in die ouend bly dit verskriklik snaaks okay, nou kom ons weer by ons is terug op die vriends en die volgende vreemd zene wat ons gaan luister, die zweetse groep Ebba, geen bekendstelling nodig nie, eerste letter van elke groepsleutse naam is die akroniem wat die naam Ebba vorm. In volgorde, Agnitha, uh, uh, sy is Vetskrog, Bjorn alvius Benny Anderson, en Annie Friede Lingstad. Dit is besonder uh, te uh, Uh, in besonder was het tussen 1974 en 82 dat hulle op to die kruin van hulle uh, roem met wereldweie verkoop van 500 miljoen plate gestuig het. Ne? Uh, ons gaan van hulle luister, soos ek sê, ja. ons is terug op Friends en hulle sing The Way Old Friends Do. Prachtige liekie, ek hou baie van hom en ek droom op Wel al hierdie wat friends in het, draak op in al my vriende en dit is jylle amal wat ingeskakel is. Of jy nou daar wil wees of nie, jy is op my vriende lys. Hier kom, Ebba, the way old friends do. soos net Abraham kan sing, dit is dan uh, the way old friends do, ja, hulle kyk achter jou, hulle is achter jou, hulle staan achter jou, uh, maak jy saak, wat gebeur nie, jy uh, kan vir hulle vertel, hulle sal jou nie verklap of, ja, nie, daar is so baie dinge, wat bewijs is van vriendskap, wat een vriend maak, hulle luister na my program, huh? is dit nou nie, eh, uh, Die volgende ene, ek het nou sommer gegaan en als hier op my speellijs wat die woord vriend in het, het ek uh, getiek en getiek en getiek tot ek die lot het, toe beweeg ek hulle allemaal op na boon toe. So kom ons speel al die vriends sommer klaar, hier is 1, 2, 3, 4, 5, ja 5. Uh, die volgende 5 plate is allemaal gaan oor vriende en vriendskap en so en die eerste is een dame, ek weet nie, sy is, uh, like my, sy het groothoogtes bereik, sy is Helia Heinz, sy is uh, well, haar opmerklike optreden sluit in die sing van die Suid-Afrikaanse volkslied by die Springbok uh, versus uh, Georgia uh, tydens die Britse en Ierse Leeuw stoer in 2021 by Loftus Versveld. Sy het ook die Britse volklied uh, God Save the Queen by Engeland uh, uh, uh, uh, Syd-Afrika uh, Engeland teen Syd-Afrika, rugbytoets wedstrijd by Emirates in uh, Airline Park, Ellis Park in juni 2018 uitgevoerd, ach sy het een hoofrol in die London West End productie van The Sound of Music gehad, en uh, dit was aangebied door Andrew Lloyd Webber omself, The Real Useful Group Uh, en dan het sy een hele klompie dinge met ander uh, onder andere het sy onlangs opgetree uh, in uh, die hoofrol van Aspoesterkie in Pieter Torien se Into the Woods en uh, uh, dit was net van haar en hier sit ek nou hier in Kimberley en is die eerste keer wat ek van haar hoor uh, en uh, ja, wees jy net hoe op die achtergrond is ons, Hylia Heinz Say sin just friends. Cause that's just friends. You know he's He says all the ran Lent is daar, alles is daar, sê uh, kort net bemarking. Die dame, ek glo, sê moet ook baie groter naam, ek, ek, ek, ek meen, tenminste, ek moes al van haar gehoord, uh, en ek heet nog nie. Ek kan het nie denk, ja. Maar in elk geval, Just Friends is wat sê vir ons gesing het. Die volgende groep um, sing ook. Hulle is een uh, Engelse rockgroep, wat in 1970 gestig is in London, dier gitaarspeeler Brian May, sanger Freddie Mercury en drummer Roger Taylor. Onmiddellik weet jylle, ek praat van Queen. Nee, die bassspeler John Deacon het later in 1971 by hulle aangesluit met tientalle treffers tussen die 1970s, 80s en 90s is Queen een van die meest suksesvolle groepe in die wereldweie wereldgeschiedenis van muziek. Hulle syng vandag vir ons die uh, een met Friends in die thema of in die, in die titel en dit is Friends Will Be Friends, is 'n mooi jene, ek hou van hom. Dit was Queen met Friends Will Be Friends when you need in, in need of love of they will be. They, hulle sal altyd achter jou wees, hulle sal, en dit is basis die prentjie wat hulle probeer oordra daar. Nou ek gaan nie, uh, hierdie ander twee, gaan ek nie vandag speel nie. Uh, maar hierdie ene wil ek graag speel, en uh, dit is uh, Trudi Lallore is die een wat uh, volgende op die draaitafel leed dan, en sy sing. Old friends are best. Dis een wat ek nou baie van hou. Die ander ene is uh, Gloria Stleroff. Uh, friends are quiet angels. Is hulle nie, ne. En And die ander ene is Rembrandts. Dit is die uh, friends, is uh, themaliekie. Die uh, TV reeks, uh, friends. Dit uh, is uh, uh, inleidingslikie. Uh, I'll be there for you, is die. Likies naam, maar kom ons luister nog een van hierdie friends, Likies en dan gaan ons aan met die rest van die program uh, dit is Old Friends A Best van trudy Lallor ook is zondag jyne, maar hy ek like hom die ene daar, dier Trudy Laloor, Old Friends are Best en is hulle nie. Ok, ons stap aan en ons kom nou by a, ek dink is een damesgroep. Is hulle allemaal dames? Nou, ja, wel, wel, wel buiten vir die een wat, hulle van, wat ons vandag gaan luister. Uh, hulle is een Amerikaanse damespopgroep uh, en ek praat van die Shangri-La's. Uh, nie jy is baie suksesvol gewees nie en het slechts vir twee jaar 64 tot 66 die kruin van roem ervaar en geniet solang hierdie liedje gehoed wat ons nou gaan luister en jy weet wat er in dit is, hulle is ook een groepie wat reeds op hoorskoel by een het en uh, was beman om het dan so te stel dier twee stelle sisters, Mary en uh, Betty Weiss en die identische tweeling Marge en Mary Ann die woord, die woord Uh, Shangri-La verwys na een dingbeeldige stad wat deur die Britse skryver James Hilton reeds in 1933 beskryf is as een wonderlijke, gelukkige Himalayas-Utopia van een plek in die uh, Koenloon gebergd is waar die inwoners 'n paradies leven voer. Uh, dit was in sy boek The Lost Horizons. Ons luister na die Shangri-La as a leader of the pack maar wat vir my baie komies is van hierdie spesifieke liekie as jy na die video van die ding gaan kyk dan syng hulle dit op verhoog en dan is hy hierdie beatnik hierdie wat, wat noem hulle ja, beatnik takteel, kom hy daar op die stage met sy 50 cc honda en hy vroom vroom nou uh, ja, dit is een bykie van een come down, uh, kom ons luister, Shangri-La's met leader of the pack out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? mm, -mm. By the way, where'd nice you meet him? I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. Sjeng er met a leader of the pack en dit klink vir my baie tragiese verhaal. Die een, waar uh, leader of the pack. Nou gaan ons tanny Virginia Lee uh, en ek het somme drie van haar liekies op en al drie het te doen met die reenboe. Virginia Lee, sy is gebore as Virginia de Jager in Port Elizabeth uh, in Suid-Afrika. Was bekende Suid-Afrikaanse uh, uh, sangeres The Girl with the Golden Voice, uh, die vrouwelike Jim Reeves, en the First Lady of Song, ach, sy so baie bijname gehad, uh, Queen of Song, uh, Ginny, was ook een liefdevolle verwysing na Virginia Lee. Ons gaan na haar luister en drie van haar liekies, die eerste is Virginia Lee met Wish Me a Rainbow, dan Virginia Lee Lieve Reenboog, en dan Virginia Lee Rainbow rainbow Kom Sprigs wish me red roses and yellow blue and black sequins whirling together dancing to I want all these treasures the most you can give so wish me a rainbow as long ons geef, en die himmelboer was blauw, daar die dag toon zon, so moet het ek in je heen. Maar jy het mee verlaat, en nou is daar met donker wolke boer, en my lieve is daar nou dit riem vir my. Lieve riemboer, Lieve Rienborg Lieve Rienborg Bring vir my weer die sonneskein Lieve jou vergewe kom net ga weer terug na my, laat die zon weer skyn en laat die regen verdwijn lieve regenboog lieve regenboog laat die regen weer go verdwijn lieve regenboog Tani Virginia Lee met drie likies, al drie te doen met die reenboog Rainbow Rainbow, dit is die laaste en wat ons geluisterde en net voor hom was Lieve Reenboog en dan Wish Me Rainbow. Nou kom ons by die damiekie wat ons het net nou gehaad dat uh, een, uh, Joanna Field het een uh, paar van uh, Wikileandros' liekies gesing en ja, soos Hanlida sê, uh, sy sê, sy uh, het nie geweet dat um, uh, uh, die Johanna Field van uh, Wikileandros sy liekies sing nie en ek het ook nie geweet nie tot ek nou verochend deur gaan en uh, soek na iets om op die speellijst te sit toe kom ek op, op, op die liekies af wat Johanna Field van uh, Wikileandros singt. Uh, maar hierso is Vicky Leandros dan in Leven en Leive ook. Uh, en uh, sy is gebore in Griekenland en haar pa was ook 'n beroemde komponist, muzikant en sanger. Uh, sy naam was, of, of sy verhoog naam dan, Leandros Papatinasios. Vandaag sing Vicky vir ons een van die liekies wat haar aanvankelijk beroemd gemaakt het. Of althans, ek gaan laat sy twee singt net om vir julle vergelijk te gee ook. Die eerste enige wat ons gaan luister is When Bezoekies Play, nou Bezoekies is die Griekse kitaarachtige ding met die bal achter in die snare en sovoort, dit is die Bezoekie en When Bezoekies Play en dan gaan ons vir so Stikkie luister van The Love in Your Eyes wat ons net nou ook geluister het van Joanna Field. Hier kom hy. nou stikkie gehad van Vicky Leandros en The Love in Your Eyes en dit is precies die selfde ene wat Joanna Field net nou gesing het van die selfde, uh, wel, van Vicky en uh, as jy een uh, vergelijk wil tref, jy is welkom om het te doen, kyk vir my is uh, is moeilik moeilik om oorspronkelijk te oortref as jy cover uh, uh, coverlikie daarvan maak Uh, so ek dink nog, Wikileandros <laughs> is so kortkop voor, alhoewel Janneville is niks fout met haar weergawe nie, sy syng om net so mooi. As ek haar eerste gehoor het, so Vicky Leandros seker aan uh, die achterspeen gesuig het. Ok, en uh, hier krijg ek een boodskap van Jan Pool en hy sê hy geniet die programma. Baie dankie Jan, en uh, ek is, dit is een van ons getrouwste luisteraars hierdie, uh, Jan Pool. Ek weet, uh, hy die burgemeester van een of ander plek, ek weet nie of het Garry's is of waar nie, maar ek het, ja, ek het net nou uh, hulle volkslied ges, uh, wat uh, my Antie van Garry's het ek gesing van uh, uh, Zirk Berg, ek weet nie hoe hy daar is, maar hy is een van die plekke waar Jan Pool vandaan kom, en uh, ons geniet dat jy so gereeld vir ons luister. Nou, kom ons by, ek weet nie of jylle die heelbelies ken nie, die heelbillies, dit is, man, dit is a, a, ek weet nie of mens hulle kan sê trailer trash nie, maar hulle is a, a groep, a, in a Engelse groep, wat a, uitstaan as a sekere genre, en a, ja, hulle is die woolpeckers, is die groepse naam, Engelse Country Rock Trio van die 1990s, bestaan uit Steve Halliwell, Billy Hartman en Olin Eilin Loos, uh, wat al drie sterre was van die ITV vergvaardigde C.P. Emmerdale in een poging om min te slaan uit die gewuldheid van die line dance op daar die stadium. Nou ja, uh, ek, dit is juist wat ek sê, hierdie rock, rock uh, die heelbelie, songs kan mens lekker lyndanse op doen. Ons gaan nou hulle luister en die liedjie wat hulle vir ons gaan doen is 'n uh, Hielbilly Rock, Hielbilly Roll, Rock and Roll, né? Nee? Hielbilly Rock en Hielbilly Roll. Ek kom hulle. En kyk of jy 'n kan uitwerk vir hom en doen hom dan sommer saam. Nee! Hey, hey, hey. hey this the right place? This is it, no one here. We come to the right place? Where's your butcher? Yeah. What about Cadillacs? What about the guitar shaped swimming pools? Cancel right, due to right. unforeseen things oh, all right we' we'll have to do it ourselves. Come yeah. on, okay, we'll have to do it ourselves. Come Can on, we'll on, to do it ourselves. Right. Hey, oh. right, hey uh, hang on. Hey lads, uh, where shall I stick this? Eh? Hey? I said where shall I stick this? Don't ask silly questions there. Hey. Hey. amount of way out of town at Saturday night and the folks gather around bring a little bottle but you hold I'm it tired to hear a little rock and roll night yeah are yeah. all same mo and pop everybody's out in the yard somebody's calling I go can go it's all cool on his old band. Her dress goes up She grabs a fiddle And she fiddles the bop Take the head videos. Heelbilly rock, heelbilly roll, ja, het julle gehoor wat ek sê, die Engelse woolpeckers en heelbilly groep, uh, en uh, ja, nou krijg een boodskap hies op van uh, Jan Paul weer, en hy sê, hy stel nie belang in my muziek nie, hy wil nie, jy weet, nou hoe moet ek nou voel? Hy sê, hy le maar hier rustig en genede muziek, hy wacht vir Han en André, so op spoed vanavond. Nou, ja, hulle staan in vir Rudolf, maar so, hy luister nie na my nie, hy wacht maar net, hy, je weet, hy gebruik my as a bypass, om, be, tot hy uh, by hulle uitkom. <laughs> hy sê, hy van Robertson, hy was op Garries, hy is al, op Robertson is hy al vir 24 jaar, dit is Jan Pool. Dank jy, dat jy luister in elk geval, ek geniet die, eh, uh, luister en, eh, uh, ja, elke luisteraard geld, en soos ek net nou gesê het met ons vriendsliekies, elke luisteraard is een vriend. Oké, okay, nou kom ons by my ander ginsteling dame, en ek praat natuurlijk van Nana, Nana, jylle allemaal weet, Nana is my gunsteling. al is sy nou al wel, sy is zeker al in die negentigs, ek dink, ja, sy, sy, sy moet in die negentigs wees, Uh, tussen in, in 88 en 92. Dit is haar iwers wat sy is, maar sy lyk like het nie. Sy is nog actief en sy doe nog baie dinge. Naam is Koorie, sy sê, turn on the sun. Muscoorie, Thelon de San jy weet ons het op pad laat, ach lang terug sy was seker 8 jaar, 9 jaar my klein dochter nou, Tanika en toe het sy saam met ons gerei ons het saam met haar ons groep en haar pale het saam met ons afgekarren daar na vleesbaai toe, waar ek ook laas week was en ja so heel pad het sy moes sy nou was hy gedoen om na my muziek te luister en my muziek het na na my skoorie en, en specifiek hierdie Turn on the Sun. Wie het ons ander kant in vleesbaar aankom, toe sing sy uit volle bors, sy sy hierdie liekie saam, Turn on the Sun. Ons kom by The Toys. Die Toys is een Amerikaanse popmuisie groep van Jamaica, Jamaica. New York, wat in 1961 gestig is, in 1968 is hulle ontbind, hulle het suksesvolle opname, was a, a Lovers Concerto van 1965, wat meer as 2 miljoen kopieën verkoop het, en net uh, die, die tweede plek op die Billboard Hot 100 bereik het. Uh, ons gaan luister na The Toys, en, dit is nou nie The Toys, toy, toy ons DJ hier so nie, dit The Toys, Uh, dis die groepse naam en die liekie wat hulle vir ons gaan bring is die spesifieke jene The Lovest Concerto luisterlikke daar kom die lovers concerto van The Toys en hulle sê vir my oei, jy, dis tyd om af te sluit en hierso, nou voel ek jy al wat beter, dankie Jan Pool <laughs> hy sê, hy geniet my muziek dis sy smaak ook, die specifieke muziek wat ons maak, so ja, dis nie uh, omdovenete wat ek hier die muziek maak nie dat die mense geniet het. en uh, ja, Hanlie wees uh, ge wel, ingelig, dat uh, Jan Poole wacht vir julle, hy wacht vir jou en André, om 6 uur in te val met Rudolfse program, uh, op spoed, en uh, dan moet julle ook zeker wees om morgen, morgen, of morgen, wel, wat noem is het, ochend, uh, 10 uur tot 12 uur, staan ek ook in vir Rudolf, dan doen ek sy uh, program saterdag, uh, uh, uh, nie breakfast nie, saterdag, branch. Ja, doen ek morgen uh, vir Rudolf, tot hy dan, hy sal seker van maandag af weer terug wees. En dan ook, so van maandag gepraat, maandag het ek ons uh, hierdie Op die Horizon program waar ek met niewe kunstenaars en gevestigde kunstenaars praat oor niewe liekies. Nou, ek het gister een opname gemaakt van my geselskap met een uh, dame, haar uh, verhoog is Lichelle en sy van Rooien en man ons het nou lekker gesels, ek en Lichelle, jylle moet seker wees op maandag middag vier uur te luister na hierdie niewe uh, talent op die horizon in Zuid-Afrika, alhoewel sy al lang bezig is in die industrie in die uh, muziek wereld het sy Uh, nou een comeback gemaakt, sy gaan nou, want, uh, soos so sy sê, ek het intussen kinders gekry, en ek sê, vaar, om kinders te kry is nie so moeilik nie, uh, dit is, hoe uh, weet, dit, uh, of althans, dit is die moeilike ding, jy kry hulle nie sommer nie, uh, jy moet kinders hee, maar in elk geval, sy sê, vir die tijdperk wat hulle nou klein was, en so het sy uh, bykie op die achtergrond gesit, sy is nou reg, om weer die Uh, muziekwereld in, uh, met met viger aan te vat, en uh, dit is wat sy gaan doen. Dit is een Lichelle van Rooien. Uh, nou die laatste ene wat ek gepraat het, was ook een van Rooien. Dit is hierdie, uh, wat was haar, Ach, maar uh, ek weet nie of hulle familie is van die van Rooiens wat hier uitsaai nie. Um, Skaliwag, Scullywog, ja, van Rooien, en nou het ek hier so vir uh, Lichelle van Rooien, wat ook uh, maandag op my program gaan wees. Julle moet een lekker nawek hee, julle moet doen wat julle geniet, en julle moet geniet wat julle doen, en daarmee gaan ek uitspeel met a, a, Tony Childs, Tony Childs, en die leekie wat ons gaan luister is, Stop Your Vassin, Moe nie so, je weet, uh, wat noem hulle dit, uh, lastig wees met jou uh, uh, idees nie. Tony Childs, stop jou vas in, lekker nawek vir julle, tot maandag, of nee tot zondag. Zondagochtend doen ek die preek, zondagmiddag doen ek zondag uitspan en ek doen die bybelstudie so, cheerio, uh, hier gaan ek, uh, wat see you light like as alligator, Tony Childs, stop jou vas